Sura ya Ibram ntavo Ibrahim alawamisli huru dinagebu wayenaa mtumshe wahe na zimali zao pia na lutu aka awadungu Ibram na lutu wabanzusiana Ibrahim aza tajiri swafi hazinyama za mazamachunga hafedha na hadhahabu. Arange India na nahuzia hauleke ata mpaka mkabala wa uvahano hule aka afanya makao mandroni baina ya beteli na, na ayi ovanoule de aka aondushi dakashauto amasada ka imara ya hand Vavode de ibram aka amumi amungu la rabbi lutu akofanya misafarana ibram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 Kavasi baina yaho na wami dilaba baina ya watunga waho na wangu mana wasidamu moja Unayntiyon pia umbeli lizarro basi naranyisiana na ikau uvande wali jua la hucha wamin la huhea na ikau uvande walijua la huhea wamin la hucha wakati uo Lutu asheuha angalia angadia la umro wa jurdani halilo la rutubishiha. bisiha lilo atahupa rasowari, kabla atahu pa raswari kabla sudumu na gomora lika mauri de li la edeni sawa na sawana la misri Lutu atahua umkabala wa li la umro wa jurdani wakati wo aleke zou vandre wa la oheya na ya yamachungaya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 Lutu na ibram wabanzusiana rabbi amambia ibram remamatsora nguvha anulio uvande wa kiblani na uvande wasiili ni uvandwe walijuala uheyana uvandwe walijuala huta intsiyo uyo uyonao nitovayo wawe na isili ho daimani nitsofanya isilia ho kabisa Namna yahuka ambaka vasimtu atoshinjao ai hasibu mauli lilo ambaka vasimtu mtu ai ahasibu zintunda zalito vele shivande chants hima uzingi zainti haule na hauvana wayo maana wawe denito vayo wakati huo ibram aza apoa makawyahe aende asikenti hulevulio immediata bula na mamre, karibu na Hebroni. Sa hiyo afanyashi dakashahum tole yarabimungu sadaka.